Der lugter lidt af brudt. Det er Marie-Lise og herude der har jeg en dame, som sidder og kigger på mig. Med lange blikke. Jeg hedder Katrine, og, og jeg er ikke reporter i dag. Det plejer jeg jo gerne at være. Der er lige, øh, jeg jeg må undskylde, hvis vi ikke har sådan en helt smooth start, det er fordi, at vi lige står og har nogle problemer. Det er fordi, Anders er her ikke. Der mangler testosteron her. Det var meningen, at jeg i først ville afsløre det i næste blok. men Anders er her ikke. Han er fløjet væk fra reden. Han kommer tilbage igen. Men øh, vi er to tøsere på en vildmark. Men øh, jeg synes, at vi skal snakke meget mere om, hvor Anders er taget hen. Og så skal vi lige høre noget musik, mens vi får styr på det hele. Er det en god idé? Jo, det vil jeg gerne. Fordi lige nu, der, der har vi bare to piger i køkkenet, køkken, der ikke kan noget. Det er ikke så godt. Nej. Du lytter til en puderummet podcast. Ja, du lytter stadig til puderummet her på 95,5 FM, Universitetsradioen. Uh. Og vi er lidt hemmet i dag. Og ja, vi skal ikke snakke os selv ned. Det har jeg lært til sådan noget feedback session. Jeg synes det går meget godt. Ja, men det er fordi, at vi, ja, der er lidt med nogle jingler og noget. Yeah. Det er også, fordi jeg ikke kan se, hvad der sker der. Ja. Du skal i hvert fald, uh, Katrine, uh, nu er du jo ny inde i studiet. Du plejer jo at være ude i marken. Ja. Du er jo vores reporter. Du skal sætte dig lidt tættere på mikrofonen. Nej. Fordi vi vil bare så gerne høre din lækre stemme. Ja. Nå, men i hvert fald, Katrine, jeg skal fortælle dig, uh, vi har et spændende program i dag. Og det ved du også, fordi du har været med til at planlægge det. Ja, jeg har så. Og det bliver, øh, bliver rimelig godt nok. Det der gør det. Det bliver travlt. Det gør det. Skal vi lige øh, starte med at, at fortælle, hvordan vi har haft det siden sidst? Ja, altså jeg er jo gået hen og blevet rask øh, lige frem. Øh, nu har jeg haft en øh, rimelig hård periode. Lidt oppe i bakke med rigelig med sygdom. Jeg har fejlet det ene efter det andet. Og jeg vil ikke kede jer med mine sygdomshistorier. Men jeg vil sige, at jeg er rask, og jeg er klar og fyldt med østrogen og god energi. Som Anders udtrykte sidst, så var du lidt skidt mos. Det var jeg. Men det var også, det var jo til det, hans Det var det. Ja. Det, der skal ske, det er jo, at Anders, han er bortrejst vores øh, kære øh, medvært. Så derfor er vi to tøsere i aften. Øh, det bliver en sand, østrogen, bule fyldt med, øh, jeg ved ikke... Øh, Cupcakes og Asti, i Og jeg har også taget et kostyme modemagasin Ej, med, så jeg. kan vi bare tjekke de nye trends. Nej. Men, øh, Katrine, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har en masse brødre begge to. Ja, så, ja, så, så vi kan ikke klare det der nej, tøsefeder. Nej, jeg mangler lidt. Så vi, vi, har, vi har fyldt vores program i aften med ja. mænd, og den første mand, som vi skal ringe til, det er en rigtig mand. Det er det. er vores kære Emil Falk, damernes ven. Oh ja. Damernes ven, master of games, altså master of the game faktisk. Ja, han skal vi lige ringe til, fordi at vi skal finde ud af, hvordan man sender nogle kreative sms'er ud, hvis man gerne vil på date. Så har Anders forberedt lidt til os, øh, lidt en mand, han tænkte, at vi kom nok til at mangle det. Så øh, har vi jo inviteret nogle spændende gæster i studiet. Det har vi. Jeg glæder mig. Det, det må jeg også sige. Også. Øh, vi har jo ikke set dem helt så meget på fjernsyn endnu. Nej. der har jeg allerede lige lø røbet noget. Det er nogle fjernsynsmænd. Det er det. Og øh, så skal vi jo som altid spille porno eller ej. Og skal vi høre en masse god musik? Ja. Så øh, jeg synes, det er bare, at vi skal tage et nummer mere, før at det bliver alt for tøssefnøret, og øh, vi begynder at male vores nejlok. Jeg tager måske lige en bid af en cupcake. Ja, gør lige det, ikke? Jo, jo det gør lige. Det er rigtig, Katrine, der sker noget nu. Katrine, hvornår har du sidst været på sådan en rigtig kreativ date? Det er jeg ikke sikker på, at jeg har været på en kreativ date. Måske nachos? Er det kreativt? Nej, jeg har ikke været på en kreativ date. Tak. Ja, nej, nej, nok ikke. Nej. Måske, vi kender en, der har. <laughs> Tilfældigvis <laughs> har vi en linje til et sted i landet. Emil Falk, hvor er du henne? Emil Falk, hvor er du henne? Jamen, jeg er her. <laughs> jeg er lige her. H hvor er det henne? Jeg, øh, jeg er på Nørrebro. På Nørrebro, simpelthen? Yes, simpelthen. Ja. Hvad hva? er øh... Jeg sidder, lige, jeg sidder lige i studiet sammen med sammen nogen af dem fra Skien, og laver lidt musik. Nej, hvor hyggeligt. Selvfølgelig gør han det. Mm. Selvfølgelig gør han det. Altid i gang i den. Oh, oh, oh. Ja. Emil, kan du høre hvad jeg siger? Så det er... Emil, jeg tror ikke Emil kan høre hvad jeg siger. Det skal siges at der er en masse ting der er imod os, altså, vores telefoner virker heller ikke, så vi er på nettet. Nå, no. Emil, kan du godt høre hvad Marie Louise siger? Nej, jeg kan ikke -Lise. Så er det kun også to. Mm. Katrine, gider du spørge Emil øh, om det, Ej, vi skal... Øh... Øh, ja, vi, vi er på nu. <laughs> det går. Vi har, vi har lidt teknikproblemer. Vi er jo trods alt to damer i studiet. Men, øh, men jeg vil gerne lige spørge dig om, har du været på en kreativ date nogensinde, Emil? Øhm, ja, det har jeg faktisk. Øh, men jeg, jeg har helt klart været på for få kreative dates. Simpelthen, ja. Øh, den ene, jeg var på, der var vi ude og øh, ude sådan noget laser tag. Så skød hinanden med laser. Wow. Så, det, var har... det var mega fedt. Det var helt klart den bedste date, jeg nogensinde havde været på. Ude at skyde på nogle damer? Ja. ja. Men blev man ikke lidt svedig eller sådan en? Blev, blev du svedig, Emil? Sådan. Hvad? Det må være lidt hårdt. Var det ikke sådan lidt sådan fysisk hårdt? Svedte du også sådan noget? Jo, jo, jo. jo, jo. Så sveder man helt vildt. Ja. Der, men, øh, det var mega fedt. Kommer man hinanden ja. lidt ved, så? Det gør man jo lidt, men på sådan en lidt speciel måde, fordi man skyder hinanden. <laughs> Super. Men, men øh, Fordi man har jo, den, jo bare sådan vildt, at den er lige mens man skyder hinanden, øh, mens man er i gang med spillet. Ja. Og så bagefter, så, så har man bare øh, allerede fået åbnet op for så sådan en mega... Øh, så er det bare mega nemt at snakke med hinanden, og så har man det bare allerede fedt. Så er det bare det fedeste udgangspunkt. Så, så ja, tror jeg Ja, så tror de, man er forelsket i virkeligheden, så har man bare kriller i maven over det, man lige har lavet. Det er super. Det er, det. Det er smart. Det har jeg set på DR2, det kan man godt. Hmm. Nå, Jamen, det er, nok, det er nok det samme, der ja. det, det er jo det, det, det var, det var fantastisk. Det var det ja, det er det. super. Jamen altså, Emil, øhm, vi, vi har jo lidt et problem. Marius, prøv lige at fortælle, hvad det er. Jamen, vi vil bare gerne på nogle flere kreative dates, og der er ikke så meget datekultur i Danmark. Og kunne det ikke være lidt forfriskende, hvis der var nogle fyre eller nogle piger, der sagde, hey, skal vi ikke bare tage ud og... Ja, og det er jo der, den går i stå, fordi Emil, vi skal have din hjælp. Hvad kan man gøre? Hvor kan man tage hen? Hvor skal man, skal man ud og stå på rulleskøjder? Hvor, hvor er vi hen i verden? Det var lidt svært lige at høre, hvad du sagde, men, øh, men jeg, jeg tror, jeg har fanget øh, essensen af spørgsmålet. Øhm, det er en pige, der hvad, det ikke der, det er en pige, som savner nogle, nogle drenge, som vi inviterer ud på nogle lidt mere spændende dates, ikke? Ja. lad Jo, lad os sige det. Det er en pige, der gerne vil på date med nogle, med nogle mænd, og nu skal vi have nogle idéer ja. til, hvordan foregår det her på en kreativ måde? Hvordan kommer vi videre? For eksempel så er det været med at invitere en pige ud. Og, øh, og lege Det eneste, der er med det, det er, at man skal helst være lidt flere til, så man skal, det skal være sådan, øh, Ja, så man skal sådan have lidt af samlet hold, og det er jo så knap så intimt, kan man sige. Øh, Kunne det ikke godt opstå men, sådan lidt misforståelser ved at være så mange steder? Jo, men det er nemlig det. Så det skal man også passe lidt på med. Men f.eks. hvis man bare skal være to... Ja. Øh, så sådan noget som... Uh, men altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er sindssygt meget på, at man laver nogle ting, som sådan er er meget aktive og nogle ting så man får noget så man får lidt et kig af sådan at er lidt Og det der med at tage ud og stå på rolig eller sådan, sådan nogle ting der er sammen. Det er sådan lidt det skulle lidt Det er ikke frisen, godt okay. jeg... men det, det er også lidt. Hvis, hvis du nu det. skulle øh, ja, jeg tænker på hvis man nu skulle sende en besked. Hey, ja. vil du med på creative date. Hvad... Hvilket lingo er vi ude i her? Hvad, Hvad vil du gøre? Jamen. Lad øh... os sige, at vi skulle i laserattack. Ja, jeg tror jeg tror faktisk... Øh... Altså, nu, skal jeg, nu har jeg faktisk ikke lige undersøgt, om man kan få en laserattack-bane for to. Men ellers er det helt klart det, jeg ville gøre. Kan du ikke og trække ellers... nogle småder? Eller? Og ellers, så det jeg ville gøre, det var faktisk at invitere en pige ud og køre go-karts Fordi det der med sådan, at man er sådan... Nogle det er en sådan nogle go-kart for dem der, der kan køre ret stærkt. Ja. <laughs> altså, jeg er sådan en lille smule dyrt, faktisk. Så altså, det, det, det er også det. Det er sådan en... Øh, så, du skal virkelig øh, have arbejdet penge, godt for det. Det er jo sådan øh, en, øh. som så man ligesom skal, skal bruge penge efter. Men hvis man synes, øh, at pigen er sød, så kan man jo også godt det. Ja, så, øh, lige, lige ud og samle nogle flasker. Inget ja, til at dame på go-kart. Det skal være nogle ting, hvor man får det der adrenalin adrenalin-kick. Det kan også være... Øh, det kan også være alt efter hvad for en pige der, det kan også være taget ud og... Faktisk så videre i Sverige. Man kan faktisk køre ret langt i Sverige, før man kan komme ud og... og men med sådan nogle, hvor man er med sæler, hvor man er spændt fast. Sådan, hvor man også kan... Hvad hedder det? pille. Det ved jeg ikke. Hvad du ud og rapelle med dem? Ja. Det, det så hvis man har en del for eksempel drikker, men de kører tur i Sverige. Det er også en sværere Og bare. det har Emil Falk jo. <laughs> ja. Emil Falk har jo det grønne lyn. Du, du har faktisk... Jeg hører her i mit, øh, mit, mine øresnale, du har det grønne lyn, simpelthen. Jamen, øh, det er faktisk lige... Øh, det grønne lyn er faktisk lige afgået ved døden. Nej. Nej. nej. Med karn West OSCD. Med karn i OSCD bliver der spurgt. Det er blevet skråttet det det i sidste uge. Ej, nej Emil. Blød af hjertet. Har du været ude og søg trøst? tryst? Det er helt klart... Det mest for noget. I midfield den har modtaget. Vi øh, vi har vi hører dig sige noget med en nogle øh, der skal fart over drengen, ikke? Vi skal vi skal ud ja. og rappelle ud og hoppe. Det skal der der, der skal ske noget. det, det vigtigste er bare at man får et adrenalin på at køre og så så skal man til gengsgo være det er hvad det er. Hvad det er, det sker, hvordan man skal hvordan det skal ske. Men hvordan formulerer man det i en beskrivelse? Ja, men for eksempel jeg skrive, Hey, tak for sidst, hvis man, man er højst og synes, at Hey, før. tak for <laughs> sidst. Øhm, du med ud og, og læse og tagge? <laughs> på den her dag? Simpelthen. Jeg ved ikke umiddelbart, hvordan... Okay, det, det tror jeg skulle virke. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil modtage sådan en besked der, men jeg synes, det er et rigtig kreativt forslag. Emil Falk, gitarist i Flodeknikken. Tak for de gode råd. Og du må have en super dejlig aften i studiet. Jo. Jeg må I lige meget. Tak, Tak. Farvel. Hej. Ej, ej. Du lytter til puderummet til passlå til din torsdag aften. Og øh, til pas øh, <laughs> sådan Til øh, pas godt, aften. Tilpas, godt Ja, Skal vi ikke bare øh, blive ved med at undskylde for os selv? Jo. Undskyld helt vildt. Øh, det, der er, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. det er jo også derfor, at øh, vi ligesom står og øh, sveder rigtig meget her til aften. Anders er jo nok den mest bevandrede inden for radiomediet yeah. af os to. Yeah. Jeg er nok mere ud i marken. Ja. Yeah. Og øh, før han tog afsted til USA, mm -hmm. så øh, gav han også jo et lille råd. Yeah. Han sagde til os, bare, bare sørg for ikke at være alt for gode venner, fordi det er ikke sjovt at høre folk, der er enige. Så det har vi tænkt os ikke at gøre fra nu af. Så nu er du bare en dum søndagisk kælling i virkeligheden? Ja. Ja. Nej. Nej! Fedt! <laughs> Ej, det er virkelig svært ikke at være øh, to øh, sødetyser, det giver hinanden ret. Nå, men i hvert fald for måske at komme lidt ind på sporet af det her mande univers, så har Anders lavet et lille indspark til os. Han, øh, han har lagt et lille lydklip med et lille post på, og nu skal jeg lige finde den. Der står, hej øh, piger og så står der spild den her når I er færdige med at snakke om menstruationskopper og kalorier mm. knus Anders jeg tager jeg tager lige øhm, jeg tager lige et bid af min cupcake. og så synes jeg lige vi vi hører lige Anders ja ja hvad han hvad han har til os Catch so you ja, Shit. wow I'm the party ja jeg oh, so yeah, yeah. synes, jeg får lidt lyst til sådan, at smide en hånd ned i bukserne. Lige er lidt tylde den her bag. Ja, jeg mig Det er Dr. her. også Det er det der, sure. yeah, it der med fem mand. Der banen. Oh, der er, otte dage, hvor du er skide, bange, Hold dig tæt til mig, jeg hjælper dig hele vejen okay. Bare benikt, benikt, benikt. Han er kendt! You want to fuck with me. You think you're no know bad? You're a fucking quiet boy, a boy. Er, det ikke, er det ikke bedre at være skæv, end at være fuld? Begge de Hvorfor? jo og olie plus I grus, de godt. Godt. Det gør det <laughs> <laughs> Smære, olie, plus grus, de holder godt. Det er fodbold! Fisse, fisse, fisse, fisse. <laughs> det er noget, de det det der! er noget, Det og Gulasch og <laughs> billige Ja. Yeah. Jeg har ikke nogen røde prikker på min krop udover øh, på det er meget meget tæt på tissemanden også, jo, kan man sige. Ja. Det. Yeah. Yeah. det var lige og uh, det var uh, Anders. Og Anders på slap lignende. Det meget, meget, meget tæt på tissemanden er det. <laughs> Bevar os. Øh, Katrine, vi har jo øh, to mennesker, der sidder og stiger på dig inde i studiet. Mhm. en er blevet lidt slap i det. Ja, jeg tror, øh, hun har et hul sted, hvor det ikke burde være. Det er vores to øh, oppuskelige, perfekte mennesker. og Oliver? Det er der. De har fået noget skulpturalt undertryk på mm. Det er og en sød øh... Calvin Klein med lidt Leopard. Det Leopard-print, og de skal jo have et studie. Ja, de skal læse noget. De skal uddannes, og de skal klar til, til fremtiden. Ikke? Og hvad er brandsmart at læse lige nu? Ja. Det skal vi finde ud af lige om lidt. Først skal vi høre et nummer. Det er Mima selv for dig med DellaSoul. Puderummet. Har lugt lidt af brud? Jeg har faktisk okay. også kommet i tanke om, vi kan åbne vores asti nu. Det er en fejl. Oh Gemmer vi det til en speciel lejlighed? Eller? Og det er fordi, der kommer mænd. Ja, det skulle vel aldrig være, at der kommer ind i studiet. Du lytter jo stadig til pudrummet her på 95,5 af 5, FM. mit navn er Marie-Louise, Og i studiet har vi Katrine. Ja. Og Anders, han har bortrejst, så vi klarer den for os selv. Og med en øh, skøn tekniker herude ved ja. siden af mig, der hedder Nikolaj. For guds skyld. Vi skal have på den ASDI senere. Ja. Når vi får lige, øh, lidt testosteron lidt. i studiet. Ja. Og, kan du kan godt sige. mærke, at jeg begynder sådan, at ja. mangle det lidt, ikke? Ja, den her, den her uh, cupcake er lidt kvalm efterhånden, synes jeg. Stiger mig lidt til hovedet. Klara ja. og Oliver ja. De sidder lige der, knap og nap, på altså, nogle kontorer, ved siden af dig. <laughs> sidder og sidder, måske så meget så. Øhm, hænger lidt med hovedet. Øhm, som du så fint sagde lige før, så huller de steder, hun måske ikke burde have det. Jeg har fundet hullet. Det er under armhulen, og jeg har prøvet at gaffetæppe det. Det er det, ja. det, det er ikke det, vi skal snakke nej, om. Nej, nej. Katrine, hvilken studie synes du er ret lækkert, at en, en fyr går på? Altså... Øh, jeg synes måske sådan... Nu er jeg jo selv kreativ øh, studerende, så, øh. så... skal vi snakke nu om dig? <laughs> <laughs> det synes jeg bare, altså, det synes jeg bare vi gør. Altså. Jeg kan slappe dem. Øhm, arkitekt? Jo, jeg kunne godt tænke mig en arkitekt eller en læge. Ja. Jeg er så skide meget syg. Øhm, det kunne måske være smart nok. men altså, Jeg vil sige, efter at efter vi startede ude på øh, mediehøjskolen, hæfterskolerne oh. af alle skoler, har jeg aldrig været sammen med så mange fyre, der hedder Design Hjemmeside med langs eget <startede> navn. <laughs> Nej, det siger du. <laughs> Ja. Så piger, hvis I gerne øh, vil være sammen med nogen, der har et portfolio online og mm -hmm. går med top så er det derude, man skal lede. Hey, klar. Men vi Sådan skal det. finde ud af, hvilket studie, som Klara øh, og Oliver skal gå på, og du har jo snakket med en kyndig. Det har jeg i hvert fald, og han hedder Jan. Og hvad er han? Jan Svendsen, han er studievejleder for Studievalg København. Jeg ringer til ham tidligere i dag for ligesom at tjekke op på, hvad er fedt, hvad er ikke så fedt, øh, når vi taler studier. Selv har øhm, Jan studeret tysk ja. i sin tid. Æm, det var simpelthen, fordi han var god til tysk. Nå, no, for så Simpelthen, ja. Man skal gå efter det, det man er god til. Det... Så kommer man, man det, ikke på det, lidt mellem linjerne. Nej, ja. så jeg er god til tv. Ja. Hvad er du god til? Øh, du er så også god til. Radio regner jeg med. Bare for at være lidt selvsikker. Nå, det. ja. jeg. Ja. Ja. <laughs> øhm, Jan, han vejlede unge mennesker ind på øh, Studievalg København, og jeg spurgte ham lidt om, hvad er tendensen? Øhm. og øh, det, det synes jeg lige vi skal høre her hvad Jan han sagde til mig man kan sige at der er mange drenge der søger ind på sådan nogle mere hvad hedder det samfundsvidenskab, naturvidenskab uddannelse sådan noget datalogi matematik, fysik og sådan noget hvis man kigger på det de vælger mest så er det, så er det stadigvæk de har et kort ting hvor at øh, øh, kvinderne de mere øh, søger, altså, de søger også nogle af de studier men de søger også i højere grad over nogen som sådan er mere med at hvad hedder det, tage hånd om andre, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså, det er sådan som sygeplejerske, det er noget som pædagog, mm. øh, sådan nogle studier. Altså, okay, så mænd, de er hardcore, ja. og kvinder, de vil bare gerne tage hånd om andre De vil folk. bare nus. Ja. De vil bare gerne nus lidt. Det var da noget af en stereotype, vi fik ud af ham. <laughs> ja, men åbenbart, altså det det, det må jo passe. Uh, Jan, han har jo styr på sine sager. Det må man um, gå ud fra. Ja. Så spurgte jeg ham så også, hvad der så er det mest populære. Øhm, hvor, hvor kommer folk ind, øh, og, og prøv at høre her, hvad Jan sagde til ja, Der er nogen, der sådan set er kjodsbasker, kan man sige, hvert år. <laughs> hmm. ja, det er noget som erhvervsøkonomi, det er sådan noget som jure, det er sådan noget som medicin. Øh, det, er, det er store studier. Altså man kan sige, hvis man tager mændene, ind, så kan man sige, at det studie, de søger nok mest, hvis vi snakker blivet snakket om Københavnsområdet, det er altså noget som erhvervsøkonomi. Øh, og det er jure, og det er medicin. Det er, det kan man sige, det er, det, det, det, det er de tre største. største. Kvinderne, det er sådan som sygeplejerske, det er sådan som medicin, det er også jura, øh, og så er det også socialrådgiver. Ja. Jura, den er populær. Den er populær. Øh, vi er stadigvæk over at den hardcore datalogi-verden. Øh, øh, ja. Jura hitter medicin. Man kan sige, jura er jo også noget, hvor at, øh, stereotypen går lidt rundt i nogle stramme pensilskørter. Ja, lidt i mit hoved, ikke? I hvert fald, øhm. hvis man har set forbrydelsen 3. Gabby fra rejseholdet, hun er <laughs> indbegrebet af fræksekretæren. Ja, er hun er ellers blevet ja. stort tørklæde og et lille penselskørt. Så kører vi. Yes. Øhm, men... Øh, jamen, altså... ja. Jeg spurgte ham jo så også om... Fordi det, synes jeg, jo, øh, var meget passende i et til aftensprogram. Nu får vi jo gæster senere, øh, som er mænd. Og jeg vil egentlig gerne vide, hvor skal mændene søge hen, hvis de er ude på at lave damer? Ja. Altså det er klart, hvis man virkelig vil have damer, så man tager på sygeplejersk eller jordmor. Øh, men, men, men der er også rigtig mange piger på, på pædagoger og folkskoler. Øh, også hvis man vælger sådan noget som folkesundhedsvidenskab på universitet eller den i skyld. eller dansk, der er der også masser af piger yes, øh, i Ja, så, så det er noget med noget øh, sygeplejersk. Vi skal have nogle flere mandlige sygeplejersker. Så hvad er konklusionen? Hvad, hvad smider vi klar og David på? Klar David? Klar. <laughs> hvorfor hvorfor jeg sige David? Øh, Clara og Oliver, hvor skal, de, hvor skal de signes op henne? Jeg vil næsten sige, at klar skriver sig til optagelse på kvote 1 på medicin. Ja. Øh, eliten. Eliten? Det er eliten, vi har i studiet. Og Oliver, skal vi sige... Erhvervsøkonom. Erhvervusøkonomen. Er der damer i det? Ej, ah, jeg ved det, det sgu ikke helt. Skal vi ikke give ham vores eget? Hvad med sådan noget politi skole? politiskole? Politiskole? Ah, er den ikke lidt slidt? Er den det? Så skulle de have været på po politimand og sygeplejerske. Vi kan også bare sige top elite kedelige studier i Danmark. Mm. Jura medicin. Lad os gøre det. Så... Øh, så medicin og jura er lige løbet af med sejn. Ja. ja. Igen. Så er det. det kan så vi kan vi stå med. her på sidelinjen og kigge lidt med vores små kameraer. Ja. Og så øh, kan det være, at hvis vi er rigtig heldige, at vi får lov at lave en, øh, en lille film om øh, det her bane, som vi har kemet ned hele ugen. Oh, de ja. hedder Floor, med og blabber, og hvad er det for en sang, vi, skaløre, vi skal høre, Katrina? Vi skal høre Toll, høre I'm from Compton. Pudeordnet, vi giver dig radiofoniske orgasmer. Det var The Rev med Love in a Trash Can, en god gammel klassiker, men... Nu, når hun er TV2, hvad hedder det, aktuelt, så skulle vi da lige høre hende Charin Fo der. Det synes jeg da helt sikkert. Det synes jeg da. Hun er altså en flot dame, det synes jeg. Katrine, vi øh, er sluppet rimelig godt sted med den første øh, næsten time, vi har sendt. <laughs> Selvom det er bare der er dig og mig i aften her <laughs> i rummet Også to og en masse teknik. Og oh, teknik mand. Får ja, og Emil Falk. Og Emil Falk. Som Ikke synes, vi skulle ud og laser tagge. Ud og <laughs> laser lidt. Ude og svede lidt. Ja, men det går jo ikke det her med, at vi kunne kun er dig og mig. Nej. Der går ikke så forfærdeligt længe, så skulle der gerne ringe på med to spændende stige fra program, Jeg er lidt spændt. Som hedder noget med shit. Så er det sagt. Ja. Men der skal også foregå nogle andre ting. Det skal der i hvert fald. Vi skal spille øh, en, et spil, en leg, en quiz, <lød> en quiz, der hedder porno eller ej. Ja. Og øh, hvis du har lyst til at være med i den. Så øh, er det bare så simpelt, at du skal ringe ind til os. Puderummet. Ring ind på 35, 32, 39, 36. Yes. Du lytter til så puderummet. Oj, puderummet. Er Lidt du Lidt sikker. Du lytter pudrum. til puderummet. Nå, okay. Og det er den her leg, som går ud på, at øh, vi har fundet nogle klip. Og så skal man gætte, om det er porre. <laughs> porre. Ja, porren eller ej. Er det en porren eller ej? <laughs> Ellers nej. <laughs> ja. Puh. Grønne leg. Vi trænger til noget mand. Ja, jeg bliver helt kulderet af det her. Måske trænger vi også lidt til et knald? Prøv at Anders. Anders, han har jo forberedt noget til os. Og øh, det er jo sådan her, at øh, hver uge, så, øh, så giver vi et kondom ud til nogen, som virkelig trænger til et knald. Vi kender det alle sammen. Mm. En lille boks, der hænger på alle teenageværelser med en lille rød hammer, man kan slå ruden ind så kan man tage det de, syv gamle kondom og knække det ud af plastikindpakningen og tørs hver størst. Anders han har fundet ud af, her, øh, hvem det er, der skal have det her kondom. Og, øh, jeg tror lige, at vi er i gang med at finde lydklippet frem. Katrine, kan du lige sige noget sjovt imens? Du, du, du er reporteren, du er lidt den sjove dumme jude. men jeg må ikke være sød ved dig, jeg må ikke nej, være nej, enig nej, med dig. Nej, det er da fint, det er fint. Er ikke for så sig nu sjovt, ikke? Nu Nej, finder gider, vi lige. Nej, jeg gider ikke. Nu det Det er skidt du kan Ja, det er fint. Det gider det gider simpelthen det ikke diskutere med dig. Nej, det er fint. Vil du med i game? <laughs> Godt. Ved du hvad, Jeg tror, at øh, vi tager en lille musiksnas, og så øh, finder vi en. Øh... Er det nødkondommet, vi mangler? Det nødkondommet vi mangler. Ja. Og ved du hvad? Synes, vil du være? Jeg synes, vi skal høre noget rigtig dumt. Vi skal, det høre, det det, vi skal høre æh, dum for dig af Barbara Monaco. Gør det. Du lytter til en puderummet podcast. Wow, wow, wow. Ej, Jeg er så vild med hende. Og det, altså det skal ikke være nogen hemmelighed. Nej, men jeg er også glad ved hende. Det er ja. jeg, helt bestemt. Vi spillede også hende i sidste uge. Og vi spillede sikkert Gør du det, også... det? Ja, det gjorde vi også. Altså. Ja. Det var mens du lå og... syg. men jeg var skidesygt. Åh, ven. Og Katrine, ja. vi ringede til hende, og hun kan ikke huske et ord, det hun har sagt. Hun er dobet jeg... på alt muligt. <laughs> det er min prøve min ja. mors brandevin, yes. helt sikkert. En anden, som godt kan lide snaps, det er Anders, som jo har forladt os. Ja. Vi er det fyre, ja. Og er han endelig nu? Er han i et fly på vej over Atlanten? Det må han være. Øh, ja, det tror jeg. Det tager lidt tid at komme til New York. Ja, det siger de. Ja, jeg har jo aldrig prøvet det. Nej, nej. Men øh, det skal det du nok må komme til, til en dag. Jeg ja. øh, Der er jo nogle mennesker ude i den her verden, som ikke bliver bollet så tit. Lad os bare sige det sådan. Og nogle gange så har man altså bare brug for det. Så, så stiger gunsten lidt. Ja. ja. Og inden Andersen tog afsted, så fandt han frem til, hvem det var. Ja, jeg skulle have et ordentligt knæk. Et ordentligt knæld. Lad os høre, hvem det er. Kære partifæller, Vi gjorde det! Sådan lød det, da Helle Thorning-Smith 15. september sidste år blev Danmarks første kvindelige statsminister. Siden da har Helle Thorning-Smiths politiske virke været en lang tur op ad en høj og meddydelig bakke. Alt blyes, om man Bare i strid mod vind. Dårlige meningsmålinger, udulige kollegaer, sikkerhedsgodkendelser, tvivlsomme skatteforhold og bare generelle tabersager. Alt sammen hængende som en tung sky over regeringen med Helle som centrum. Sådan en helt normal gennemsnitlig, levbostegsfarvede dansker som undertegnet, vil med de udsigter i syne højst sandsynligt bare gå hjem, kravle under broseren og ligge sig i stilling. Eventuelt med en øh, dum Thomas Helvig CD kørende i baggrunden. Alle Men nej, det kan Helle ikke. For et privatliv, det kan hun faktisk ikke have. For da der blev spekuleret i Helles mand, Stephen Kinnocks seksuelle præferencer, over om han nu var til dillerbommelum eller noget andet, blev selv alt det, Stephen og Kinnock lavede bag de nedrullede gardiner derhjemme, sat under spørgsmålstegn. Bevares, jeg ved godt, at Helle Thorning-Smith selv har valgt at blive statsminister. Hun kunne jo bare lave noget andet, såsom at blive skrablemand. Og nej, jeg er ikke socialdemokrat, og jeg har ikke sympati for medieliderlige politikere, som sikkert startede deres karriere som hende den irriterende elevrådsformand. Nej, det jeg prøver at understrege, kære lyttere, er, at på trods af alt det lort, hun har været udsat for, kunne jeg godt ønske hende bare én ting. For hold op, hun bare har brug for et godt knald. En tur i høget. En tur til bagsvær, hvad ved jeg, bare et utroligt godt sammenleje eventuelt med Steven Kinnock. Et knald, der kunne give ny energi og nyt mod på at leve. Helle holdte Folketingets åbningstale her tirsdags, og det ligger hermed op til en ny start. Hvilken start det kunne være med et rigtig godt knald. Derfor skal denne uges nødkondom til den værdige trængende gå til vores allesammen statsminister, Helle Thorning Smit. Så glad til PS, hun er faktisk ret lækker. Gud med med godt trænge til noget. En varm kop kaffe. Nødkondomet til en værdig trængende. Ja. Det er det man kalder en smooth overgang. Ja, vi må lige afbryde et øjeblik, fordi vi mangler tekster, og det prøver vi nu at få på. Og så skulle vi være klar også med teksterne. Nej, der er ikke altså, der. Du skal jo på ingen måde tage dig af, hvad Marie-Louise siger. Jamen, hvad er det mig, der skulle tage mig af noget? Det er bare det, vi lige skal nej. Jeg er lidt en, en, en strigelig i dag, for jeg har ja. fået at ja. andre, så jeg skal ikke være enig med nogen. Det er det, det radio råd, han har givet mig. Okay, ja, Men kan I lige forklare lidt om, super. hvem I er og hvad I laver jeg synes, Jonathan, du, du kommer lige fra dit arbejde. jeg synes du skal ud. Jamen, øh, jeg hedder Jonathan, og, øh, og jeg går på øh, en tealskole, der hedder Holberg. Øh, så jeg er lige kommet fra en generalprøve, hvor øh, jeg, har, jeg har simpelthen sprøttet øl ud over det hele på mig selv. Og øh, kastet make op i hovedet af alt muligt, fordi jeg skal være så grim og ulykker som overhovedet muligt. Jeg så et billede af dig faktisk. Du sendte et billede af mig, og du så faktisk rigtig grim og ulykker ud. Du ligner en bølle ja. øh, fra sådan en, en Anna Nolsen-type. En, en fyr, der knalder i hvert fald. Fuldstændig. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at vi i morgen skal synge, og jeg skal synge Breathe Me med Sia, og det bliver oh. rigtig spændende. Så det har jeg bare gang i, og uh, i min skole, og så skal vi jo lave Så kommer der jo mere Shit Happens. Meget mere Shit Happens, ja. Kan I ikke Close. forklare, Meget. hvad det er med det her program? For der er sådan et koncept, der er jo kun produceret et afsnit, og hvorfor er der det? Det er fordi, at det er sådan et, et projekt, hvor det er, at hvis nu det er, man tænker, for fiff for helvede, mand, det afsnit, det var Fuck, jeg brækkede mig mange gange, der, jeg så at Jeg brækkede mig, fordi det var så dårligt. Så kan man sige, om så er der lige det i ærmet, hvor, hvor som hedder brugerinddragelse, Og man kan så sige, okay, det var f... F... Ay, fuck, hvor jeg brækkede mig, men jeg, nu kan jeg jo skrive et afsnit selv-agtigt. Er det sådan noget med Twitter og nye medier og platforme? Og, fordi det, det ved vi meget om. Okay. Ja. Nu er der også øllet over Det er fordi Katrine hun er ny i studiet, så hun er lidt nervøs. <laughs> ja, jeg er bare på ja. ja, Så, så. ud over det. Okay, vi skal fjerne nogle af de kopper der. Det er mærkeligt, at alle der kopperne står ved dig. og ja. der en stor <laughs> flaske og en, og en bakke med tis og sådan noget. <laughs> det fjerner vi ikke. Der står en flaske, flaske Asti og så tre uh, tekopper. Det er meget interessant. Ja, det er jo øh, det er jo så fordi, der er ikke nogen, der gider vaske op. Nej. Det er også. Okay. <laughs> Men inden vi popper okay. den ærstige, så synes jeg også lige, at vi skal høre, hvem ham her den mystiske klase er. Jamen, den ja. mystiske, mystiske klase... Du kender mig jo godt lidt, Marie Louise. Vi, vi, i, I det herrens år 2010... Ja, det går godt passe. Der prøvede vi at komme ind på Danmarks Radio. Lykkedes det? <laughs> Nej. Nej, det gjorde det sgu ikke. Og i det herrens år 2011, der forsøgte vi at komme ind på mediehøjskolen. Lykkedes, Lykkedes det? det? I første omga omgang, nej. <laughs> nej, det gjorde det ikke, men til gengæld, så har vi jo prøvet igen. Os begge ja. to, gået hver sin vej. Jeg, samme jeg, vej, jeg men... kom ind på et afbud på Mediehøjskolen. Var det et ja. afbud? Det var det. <laughs> Og du kom så ind på øh, Danmarks Radio. Så... Ja, lidt senere. Ja, vi er gået. Hvor mange kom glade. ind direkte? Ja, det gider vi ikke. Gjorde du, Jonathan? Første gang, du søgte noget. Uh, kom, ja. du, kom du ind på ja. din ja. skole? Nej, det gjorde jeg også. Ej, hvor fedt for os. Det er eliten og slummen, der mødes. Er vi er vi enige om noget, Marie-Louise? Jeg ved godt, du har fået at fra Anders, at du skal være uenig med alle. Men er vi enige nu om, at, at, at vi er dem, der er lækreste har mest grønt hår og er højst? Det, det synes jeg. Tak skal du have. Det synes jeg, vi skal være enige om. Og jeg er vild med, at vi har fået noget mand ind i studiet, der kan sige nogle paintings om mig. Ja, men vi for man... Andersen plejer altid at være så... Han er lidt nage med det. Grum, altså. Ja. Okay. Men, øh, men det er vi rigtig glade for. Ja. Øhm, vi skal jo quizze lidt mere, vi skal game mere, vi skal rode rundt i tv-verdenen. Men inden vi gør det her, så skal vi høre et stykke musik mere. Det her, det er... Puderummet. Asti. Analgynger. Og AB6 på 95,5. Ja, det er det, vi bevandrer os rundt i her i programmet. Og nu, når vi snakker om Asti, skal vi så ikke se at få den poppet? Den skal ikke stå der og pynte? Katrine, hvad er det, du laver nede under bordet? Hun ligger og råder lidt nu, men der er i hvert fald en meters penge mellem sine hoved og mine knæ. Så det var ikke det. Jeg tror, hun er have skruet ned for nogle høretelefoner. Klai, skal du være... Det er meget voldsomt. Ja, det er meget voldsomt. Klaise, skid du være manden i mit liv og pop den popdannasti? Jo, det kan du tro, men det gør jeg med det samme. Uh, nu har jeg jo faktisk også lavet noget børneradio på Amazian, og der fik gæsterne uh, milkshakes. Og tror <laughs> ja, og... var det mig, der rystede milkshakes, og jeg har jo en vis erfaring i det her. Klaise, jeg ved ikke, du, om du kan høre, hvad jeg siger nu, for du har ikke dine høretelefoner på. Ja, okay, men okay, men, det, men fordi... det skulle jeg jo til at snakke om, fordi at... Nå, Udover at mig og Katrine er underdanige i forhold til Anders i det her med radio, så er du jo også lidt mere velbevandret end os. Ikke mange måneder. I ikke mange måneder. Du sender jo øh, børneradio. Nej, nej, det, du må hellere afvise med det samme. Det gør jeg faktisk ikke. det gjorde du. No. Jeg har sendt børneradio. Jeg sender mamma radio. Eh, øh, helt sidste månedstid og så øh men du har åbenbart ikke fattet det der med, at man skal stå foran mikrofonen. Ikke når man popper Asti. Nej, okay. Så er det helt sindssygt, så er det, det er Asti der er Det står faktisk i, i, i radiohåndbogen øh, for, for begyndere, at, at er der en, en Asti <laughs> til stede, så er det den, man, man lægger fokus den, på. Du vidste ikke læse bare, louise Nej, men til gengæld oh. så har jeg sendt børneradio i tre år flere end Claes har. Wow! Jeg var godt nok lidt yngre, end du var, men øh, hvis nu vi skal battle oh, på... Øh, okay, nu, er det, nu du tager du den der Anders, it, uh, Anders' opfordring, det med koncentrationen og yes. det er fint, det er fint. Og øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi alle sammen er meget øh, bevandret i den her tv-verden. Det bliver lidt indspist nu. Ja, det ja, det vi skal meske os lidt i øh, vores egen viden om øh, fjernsyn. Mm. Altså, jeg ja. kan jo starte med at sige, at jeg har levet seks år uden fjernsyn, så jeg er den mindst befærdede person herinde i fjernsyn været oh. dansk fjernsyn. Wow. Og også udlandsk. Det er <laughs> også udlandsk. Meget meget, det <laughs> Så for søren. Men det skal altså handle om øh, dansk fjernsyn nu. Og I er jo med i det her program, der hedder Shit Happens. Yes. Ja. Og det er jo tit, at der sker noget lort i tv. Fordi det er jo det fjernsyn vi vil gerne vil se, når der sker noget lort. Og det, siger, og og det, så siger, så det, det ligger jo i titlen også. Lige den her titel, der giver vi den væk. Ja. Det der sker. er ikke noget ja. at være i tvivl om. Ja. Og Nej. i den her, øh, nu er det her jo så en, en tv-serie uden speak. Men normalt er der sådan rigtig gode speaker, som fortæller os, hvor meget shit vi er ude i. Ja. Og nu vil så er vi ikke er i tvivl. Ja. Nu vil jeg spille et lille lydklip fra jer, ja. hvor der går noget galt. Og så skal I gætte, hvad det er, der går galt. Okay. Er I klar til den første? Meget spændende. Vent om! Hvis vi skal til venstre. Anden Karsten er blevet blegnæbet. Ku høre? Det? <laughs> ja, det var det var, det var Carsten, der var en Karsten opblev blindev så vidt jeg lige. Det var faktisk en afsløring. Det var slet ikke den, I skulle høre. <laughs> okay. Må jeg bare lige få nu skal jeg jo også. Der sker vi skal, noget vildt lige herover. Vi skal også sørge for flowet alt, så når man må ikke opbryder alt for meget, vi kan Kun, lige så. Ku høre prøve. hvad det var, at den der blev spillet? Nej, var det Der blev <laughs> Der var en masse stønn. <hør> Anden Carsten er blevet bleget. Okay. Anden Carsten er blevet blegnaven. <laughs> Hvis vi ser bort fra anden Carsten, det er faktisk ikke den vi skal tænke på. Åh jamen altså det lyder, det lyder som en no no en ungdomsfilm en eller anden art, hvor der er et eller anden spøgelse ude i en skov, og der er nogen der Kan, kan I høre hvem det er? Ungdomsfilm. Midsommeragtig. Nej, hvad hed han? Svensk midsommer. Ja. Er det ikke kollegiet? er det ikke? Er du på en eller anden kollega gang, Nej. hvor der er en eller anden, anden fejl motern, der er opstået fra de men I er ude der. i den helt forkerte genre. Når vi er ude i den helt forkerte genre. Ja. Det lød meget er I, Vi snakker reality her. Nej, for salen. Oh, så det. Og, og, er det kongen af Rømme, som er fra hjem fra en bytte? Oh. Jeg har været på Rømø en del gange, øh, fordi en af mine venneres farmor Sommerhus ligger på Rømø. Og øh, Kunne det her ske på Rømø? Jeg har gjort det der på Rømø. Altså, vi, vi er blevet væk fra hinanden i nogle brænder der, og en af mine venner stjal et barn cykel og, for at komme hjem. Og vi, jeg har ligget og sovet på, på, på, på foretåret. Det her, det er altså ikke på dansk jord. Det er ikke på dansk jord, men snakker det er ikke dansk? Jo, ja, oh, men det er nogle danskere, der er blevet fløjet væk. Det er det, vi kalder formateret faktor. Er vi nede oh, i... Oh, uh, oh, oh, er vi oh. nede i, uh... ah, er vi måske nede i uh... Sunny, <laughs> Sunny Beach. Er det Gustav? det være... noget, noget med Gustav? Er noget med oh, Gustav. Oh. Man kan uh, siger man reality, uh... så siger man Gustav, og så siger man Gustav ved at blive Irland. Jeg, jeg vil gerne afspille for, hvad, hvad der sker. Selvfølgelig ved jeg, hvor Louis Vuitton er, ikke? fordi jeg er også den eneste i gruppen, der har råd til at købe det. Ikke? Men de det ikke, og jeg lyttede ikke, fordi jeg skulle bare skynde mig med at bære den yes, ja. Det, der sker, det er altså, at vi øh, er med divierne i junglen og øh, de er ude og løbe med nogle kasser. Og så løber de forkert, fordi de svarer forkert på et spørgsmål om, hvor Louis Vuitton ligger på strået. Åh, oh, for helvede. Okay. Jamen, det, det kender, man. Det det ja, kender man godt, hvis man ja. lige har sat sig op til, at man skal have ja. noget Louis Vuitton. Altså. <laughs> Det er jo rigtig ærligt. Man panikker, så man kan stresse net Du ser lidt mobnet ud. Ja, men trist okay, jo, altså. ja. Men du er da sådan en modelmand, man, Jonathan. Du kender da godt det der med, hvis man bliver er efter når når man mærke. Ja, og så ikke lige ved, hvor forretningen ligger. Så, så det bare helt panik, jo. Hvis man lige skal have sådan et par Versace-kravatter ja. der. Jeg kunne være så fedt med den Gucci milkshake. <laughs> ja, for at stå 500 det kroner. For helvede spørger du, man. Og så står man nede på Hacienda og skal lige lige pludselig have et vedermål med, med Johnny fra Diva, eller hvad fanden det er. Og så går det bare galt, altså. Så Lad det ligger jo lige hernede at... Jamen, det er det jo nemlig. Og der står vi kl. 12. Men, ja, øh, det, det var det for. Hvad tid er vi færdige her, siger du? Vi er færdige kl. 12. Venner, det gik så. jo horribelt dårligt for os. Ja, det jer. gjorde det faktisk. Øhm, ja. Og jeg kom ja. jo lidt til at afsløre det næste klip, som handlede om noget med <laughs> Kælend Karsten. I får det lige igen, og så kan I måske få lov at gætte, hvem det er, der... Kælend Karsten er blevet blegnæbet. Ja, og så... Det er, hvad vi får. Og det var det. Er, er, er det det, vi får? Det er jo, det er jo faktisk payoff'et, som I skulle have haft. Uh, I kan få lov at få det klip, som uh, skulle være været spillet først. Og hvad er det lige payoff' det er, Marie-Louise? Fordi uindviget. Jamen, jeg gider ikke stå og være tv-kondossør hele tiden. Jeg tror, Du må også tage over en gang imellem, ikke? Ja, og lyt lidt efter i timen. Hvorfor ligger du bare der? Er der noget galt med dig, skat? Så hurtigt. Er der noget galt med dig? Jeg tænker en prinsesse. Ja, Oha, der blev stemme. også igen spillet lidt ja. for meget af det gode. Øh, men ja. kan I gætte, hvem det er, hvis kæleand, der er blevet blegnalet? Hvem har en kæleand? I siger ikke noget. Altså, nej, nej, men jeg sidder... Jamen, jeg kigger... Altså, jeg står og stiger ind i en plakat med lige lige nu, og det forvirrer <laughs> mig helt grænseløst. Det eneste, jeg kan tænke på, det er, hvad, hvad, hvad de har af, af kælelyder. Jamen, og, og det er jo selvfølgelig ikke dem. Det ved jeg godt. Det er ikke dem. Skal I lige høre igen? Den, ja. den kærende stemme? Ja. Hvorfor ligger du bare der? Er der noget galt med dig, skat? ja rolig. Nog ked med der. noget Jeg med dig? <laughs> okay. jeg, ved ikke, jeg var 100% sikker på at, at det var, øh, var et nej, faktisk at det var et lydklip fra fra serien Nana, at det var Jesper Kristensen, man kunne høre. Så var det sådan lidt sjovt, fordi instruktøren for Shit happens, at det var Nana og sådan noget, at, at det var det jeg var. Det er så meget lyds som Jesper Kristensen. Ah, hvad? det synes jeg virkelig. Venner. jeg kan kun sige sig lige, jeg ved det ikke. Det er et skud. Der er ikke noget. Jeg har ikke min pose. Sig har en hvis jeg siger øh Holdte, Okay, så okay. siger vi The Woods. Hold det wood. Ja, yeah. og hvem er det, der bor i Hold wood? Michael Monet. Yes, det og senere. det er Michael Monet. <laughs> Kayla og Carsten. Nej, men der blev blevet blegnæbt, eller Jeg kan faktisk afsløre, at det gik så vidt, at den døde. Og Nej. den fik sin egen lille sten, hvor der stod Carsten på. Det synes jeg er virkelig smukt. Det Han er jo også en gavmild mand. Han øh, gik ud, og så købte han sig to nye kyllinger, og den ene sked to gange i hånden på hans kone. Ja, og så tog han til USA. Ja, og, det og behøver, dejligt, han øh, befærder sig alle mulige steder, men det gik igen rigtig dårligt for jer. Vi må håbe, at det går lidt ja. bedre for jer på den sidste. Piss. Hosa! Hosa! Hvad sker der? Ja, hvad Hosa! Det er altså sprængfyldt med drama, det her. Ja, altså, igen, jeg, jeg sidder og stiger på den lignende træ paket, og det bliver ved med. Vi er ikke ude i reality længere. Og det er jo ikke, fordi jeg gætter hverken, jeg gætter oh, ikke på nogen for din træ, det er bare, jeg, det, men det, det, er det er virkelig frustrerende for mig, fordi jeg skal, jeg starter hele tiden med at tænke på dem, så skal jeg bevæge mig <laughs> væk fra det, og prøve at spore mig ind igen. Hosa. Øh... Skal vi have den igen? Ja, må vi Det sker. Det igen, jeg synes vi er ude i et eller andet gyser et sæstema eller noget. Det lyder som en anden far der blev bare lideligt og lidt for skrækket ja. over hans egen. Du har nærmest ret. Okay, jeg kan sige så meget, at øh, vi er bevæget os over på Danmarks Radio's kanal, og øh, det er første gang i lang tid, at jeg har set noget fra Danmarks Radio, der er så quiz øh, orienteret. Drama, ikke, ikke, ikke sådan en quiz, men sådan, øh, hvad kan man kalde det, øh, i, i, i medieverdenen. Nok mere hen ad noget øh, dyst. Ja. Noget konkurrence. Und konkurrence. Ja. ja. en mm. konkurrence med drama, der bliver overgjort. Ja. Nå. No. Altså det, okay, men så... Altså nu igen jeg kigger din trebekane keeper på Preben Christiansen så tænker man Kasper Christiansen så så tænker man huske til tandbørsten er, men men drej med med drillen. for fanden er jo kvist for fanden jo. Ved du hvad i ja så langt gen fra. Gang, og genn gang det genn gen, kendis nej genn genn en blindet an genn genn gen, genn <laughs> gen, gen et par sokker genn <laughs> genn min fars sokker. Nu skal i sokker af min far <laughs> for. Hvad nu hedder det? Prøv at høre, om I kan genkende den her stemme. Jeg tænker en prinsesse blæksbrutte. Ja. Ja. Eller noget, ikke? Jo. det er korrekt. Ja, det var jo øh, søde med det blomsterbær. Oh, fra den senere. store bagedyst. Åh, for helvede. Og en deltager, <laughs> han er i gang med at lave en kage. Og øh, det falder altså helt fra hinanden for. Ja. Når vi okay, snakker om, om kage skal vi ikke have skudt hurtigt på det den det, det synes Der jeg. Der står en herovre. Ja. Til trods for, at I var sindssygt dårlige, ja. og I skal se meget mere fjernsyn. Ja. Så synes, jeg vi skal prøve på, på den næste. Det gør vi. Give it away. Uj, er du fedt! Ja, hvordan... Du fik lige... Hvordan... lige... Så blev du spurgt med hul i studiet. Du lytter til en udrummet podcast. Hej venner. Hej. Hvad synes I om den her sang? Øh... vi, ah. Nej, undskyld. Nej, de hedder Reptile Youth. For. Vi har faktisk øh, fået en øh, Facebook-besked fra mig i dag. Ikke for at blære os. Jo, det skal jeg sgu da blære jer med. Jeg skal ja. sørge noget ah. for at det. er fordi, det, at vi oh, vil faktisk så. hellere have haft dem i studiet. Men øh, Jamen, det kan jeg godt forstå. Altså, be, ligesom. der, der er nogle af mm, dem, der er 7. højere end en af os i hvert fald. Nej, det er løgn. Vi synes bare, det var så rart, at I have at komme på i dag. Jamen... Vi synes, det er så hyggeligt. Hvis jeg kunne vælge det, så havde jeg taget Reptile Youth også. Det, det er meget... Altså, du er meget fokuseret på frisyrer. <laughs> det kan jeg se, Marie-Louise. Øh, og, og det er de også. Det er et meget bedre match. Mm. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Øh, mit, min frisør ligner i øjeblikket en blanding af uh, The Cookie Monster og Spock fra uh, Star Trek. Yeah. <laughs> Men utrolig, utrolig både chimerende og... Det klæder og... mig. Ja, altså, det jeg gør. ved ikke hvorfor, ja, det klæder mig. Det er jo bare. Håbet, Starve, Du ser skide godt ud med det, altså. Jo, det klæder dig virkelig. Men øh, nu skal det ikke handle om mig hele tiden. Jo, øh, stå skal vi ikke, stå vi <laughs> jo. lige 5 minutter endnu. Okay, men det er vi godt. <laughs> øhm, hvor, hvor er jeg har blandt andet øh, kreeret øh, den pose, der står foran jer med lidt øh, rød øh, nulatuller. Og ja. den er springfyldt med øh, øh. kondomer og ja. glidecreme og en tatovering. Og der spørge? er faktisk også tykgummi. Ja. Ej, hvor godt. Fordi så har man en lille god ånde. Skal vi, før, vi bruge om, det nu, eller? Det er noget, vi bruger under, altså live simpelthen. <laughs> De her drenge, de uh, troede, de skulle ind og lave mega liderlig radio, fordi ja, de ja, har begge to lavet det. sådan børneting. Så de tænker, at ja, de bare har børneting. Klokken klokken er snart halv tolv, og vi skal bare holde oh, for, for noget. Jeg, jeg, jeg kan godt se, at jeg føler mig sådan lidt ærkævet lidt og dum nu, og, og jeg måske har mig opstået programmet, men, men jeg har taget kondom på hjemmefra. <laughs> så det, og det er da lækkert er nok, at der er lidt ekstra det er her også nu, men det sådan, jeg kan ikke bruge den præmis eller noget. Jeg, jeg, jeg, troede, det var, jeg troede, det var en meget mere lumrende program. Men du det er til puderummet, til tilpaslummer til din torsdag aften. Ja, tak skal det, du det, have, okay tilpaslummer. Det er, til <laughs> det er det, der, der til til torsdag. Skal vi så ikke begynde at sende fredag så? Nej, vi kan da, gøre da. det. Det er også en dejlig, dejlig uh, fantastisk stemme. <laughs> ja, du, er rigt, du er også rigtig god, min Drenge, øh, jeg synes, det løber lidt af sporet nu. Ja, hvad er der, det, man lægger pakket der? grund til, er, at der er den pose, det er jo fordi, at I stadig kan nå at lege med i porno eller som vi quizzer Jeg har jo faktisk ikke noget valg. Meget gerne. Meget, meget gerne. Der, der vi lov at være lidt rummere og høre lidt. Hva, hvad vil vi have? Amor, gummivaren. Det er altså en tysk sag, det her. Men, men dreng, lad os, lad os snakke lidt om det, det er her, i, den her tredje dems, vi har hede frem. Ja. Æ, vi skal snakke lidt. Vi er jo i det kreative fag, altså. Men skal vi lige, ja. skal vi lige, skal vi lige tage et moment, og lige klappe os selv på skulderen? Det hvad? <laughs> ja, fantastisk. Det er og øh, og vi ringede velkommen. jo og snakkede med den kære Emil Faldt tidligere, flødeklinikken øh, Gitarist. Ja. Ja. Som er vores kvinde, Ja. som ja. fortalte os om kreative ja. øh, dates, og hans bedste bud var øh, laser tag, så var det noget med go-kart, og ja, så køre til Sverige og vandre af op af, eller klatre op ad et bjerg. Ja. Jeg vil ikke, har I været på sådan nogle action-kreative dates? dates. Ja. Nej. Jeg, jeg, jeg, jeg synes, go-kart lyder helt fantastisk. Jeg, kan godt, jeg, synes, jeg synes, ideen omkring det er, er meget tiltagende at komme ud og lave noget. Altså, det kan sgu også godt bare være at bowl, eller man gør et eller andet. Øh, det mest aktive. Men jeg har også prøvet at invitere sådan nogen ud og sådan øh, på en... Så en kanalrundfart og spille Yazzi, eller sådan et eller andet. Ja. Og det, øh, det diger lidt i min krop. Ja. <laughs> Anders, tak. Tak, Anders, Hold da op. Tak. Selv tak, Anders. Det er et rigtig fint fyr. Uh, det lidt ud, det, jamen, det gjorde det virkelig. Det var fordi, jeg, jeg skulle lige forstå, hvad, hvad signalet var i det uh, forandrasse men, men man går jo ikke så meget på dates her i Danmark. Er det en fejl? Hvorfor gør altså, vi ikke det? Skal hvorfor? vi sætte en kampagne i gang? Flere dates i Danmark. Det synes jeg synes, det er forfærdeligt, at vi ikke går på flere dates. Men hvorfor gør vi det ikke? Ja, det, men det kommer an på at definere... Altså, det er ikke en date, der går ud og drikker nøl. Jo. Jo, men, men, men altså, jeg synes efterhånden, det der med at... Møde en, stik med ens telefonnummer, uden man har råsnæget i øh, en blanding af vodka og bøn. Ja. Altså, det sker bare ikke længere. Nej. Jo, det gør jeg hele tiden. Gør det? Ja. Lige sniger et nummer ind. Ja, og får nummer og sådan noget. Det er skide sjovt. Og så mødes med dem, uden at du har nogen idé om, øh, hvordan... Så har, jeg, så har jeg set dem først, ikke? Selvfølgelig. Altså undskyld mig lige spørge, hvad fanden foregår, at du, du, du er i det ja, så bedre parfor, hvad det i de sidste år? hvad Hvad er du snakket om sådan? Jeg, jeg sidder der bare her selv. Jeg sælger mig selv. Sælger, sælger min krop. Jeg, jeg, jeg er i pornoradion. Altså, hvad tror du? <laughs> okay, fandme Okay, jamen, øh, jeg ved okay. ikke, meget meget substans der er det, øh, Jonas han siger. Men, men, men jeg synes, jo, jo mere kreativt, jo, jo, jo mere interessant er det sgu også. Og... Men det er også okay at bare tage det. øl... Jeg ved det ikke. Der... Kan det være for kreativt? Altså, jeg har jo øh, en af vores veninder, der hedder Stine. Hun har engang foreslået mig, at på Frederiksberg ligger der en café, hvor at man kan male en kop, mens man sidder der. På ja, det synes jeg, det lyder som en fantastisk aktivitet. Hvad hedder det? Creative Space, tror jeg. Mm. jeg den, den ligger lidt... lige nede ved mig. Der er masser af familier, der sidder derinde. Der sidder og maler kop. Kunne ja. ja. det var, at, at det er sådan lidt for cupcake, menstruationskops? Altså, min, min kæreste har spurgt mig, om jeg, om jeg vil forbi der efter mange år, og jeg siger stadigvæk nej, fordi... Øhm jeg det ikke. Det er jo også en kedelig aktivitet. men jeg synes, det er en god aktivitet for at lære hinanden at kende. Så kan man lige se... Nu har jeg... Nu... En på det DR var der nogle af mine kollegaer, der hed Emil Årki E. fra Suspekt Og så kører de sådan et tema med, så tegner man på en kop, og så kan man vinde den kop. Og det, han tegnede, det var jo galje og pigge og sådan noget. Og det siger jo noget om ham. Så kan man ligesom selv på hinanden af i livet. Præcis. Så jeg synes, det er en super god idé. Altså, fordi det kan også godt... Det kan også godt være for pompøst. det kan godt lide det kreative, men det kan selvfølgelig også godt blive for pompøst. Fint, men med bare sådan, at der, er en, at, der er en lille, at der er en lille idé i det, som ligger ude, der skal Og der synes jeg, at det der med at male en kop og, og tegne nogle pikke og nogle galger, så kan man sige, okay, du, du er sådan en, der tegner pikke og galger? Okay, Jamen, så må du være forsanger for suspekt. Jamen det er jeg også, En <laughs> ens <data. laughs> men, det, men øh, det er meget, god øh, udtryk, altså det, det tænker jeg, det er måske meget god sådan, hvem er jeg? Hvad tegner mm. jeg? Mm. Hva, hva, hvad tegner det er meget jeg? Rigtig godt spørgsmål. Jonathan, du har været i tankerne omkring den kop i lang tid. Ja, det har jeg faktisk. Den kop, du ikke har fået tegnet, hvad vil du have tegnet på den? Jeg vil nok have tegnet øh, en cykel. Rigtig smak cykel. En fixback? Mm. Snapback? Overskæg. Ja, nej. Jeg vil, gerne en, jeg, jeg vil gerne have en penny farthing, altså en væltepeter. Så måske tager en velde Nu er ja. vi kommet forbi den her kreative dating, Og nu ja. har vi fået den her dame med hjem. Ja. Og nu kommer vi til det, som I bare har ventet på Åh, ja. oh, for helvede. Så tager jeg... Kreativ... Så er det kreativ... Ja. Sex. Yes. Sådan, så tager jeg kondom med på. Kreativ service. <laughs> vi er oppe vi på tre Dan nu. Da. Nøgndamer, gulash, striber og billige bajer. Ja, Billy. kom så med det. Billige bajer. Hmm, jamen kreativ sex, altså... Åh, wow, der var en bare oh, i radioen, der kunne man det. høre, en billig bajer. Ja, altså. Jamen, altså... så står man... prøver at udfolde dig i det første af, shit happens. Ja, det er rigtigt, ja. Men... Det men Nej, men, det men var det, det din egen idé? Altså, det var jo ikke min egen karakteres idé, i hvert fald. Det var jo mask. der var på spil, ikke? Det var nemlig lige præcis dig. Med børge. Ja. Altså, ja, jamen, det kommer det. også an på, hvad man vinder med kreativ sex. Altså, er det, er, det, er, det, er det... Nu snakker vi bare om, at, at der skal ske noget andet, man bare ligger under dynen. Er noget, hvor du sådan er blevet overrasket? Wow, jeg blev lidt overrasket en gang hvor jeg inden i omkring på samme tidspunkt som som det her øh, endte ude på og nu snakker med en men jeg endte på Aalborg havn med med en, med en ung pige. Og og det var både smukt og koldt og ubehageligt og rart. Det var et stort føses at jeg kom igen. Det har ved været lige igennem der. Ja, det vil jeg faktisk sige, jeg graver også. han blev endda samråd <laughs> så, så. Ah, Ej, det gør, det var, det, jeg, jeg frøger så, vi elsker jo ikke hinanden. Vi havde jo lige mødt, mødt hinanden, ja. her. <laughs> så Jeg var så følsom, så. <laughs> så, så, så. Så, så, så. så. Så, Hvis vi ikke elsker hinanden, så græder jeg. Nej, men så, øh, Altså, kreativ sex. Det, jeg synes sgu, det er en god idé at bare lige læse på toilettet en gang imellem. Altså, hvis nu går I... For, I, er jo, I er skoleelever. Øh, hvis jeg går på uni... For fanden smid Går nu lige ud på toilettet en gang imellem. Bare lige ud. Tryk, der er jo også det der med, man... med sådan en dirty talk, Katrine. Vi hørte jo om et, et ja. specifikt uh, udtryk der blev brugt, Og så kan I jo vurdere øh... om det er noget I vil tage videre. Ja, meget gerne. Par, har øh, kendt hinanden længe. Ja. Par dyrker sex. Ja, god. Ja. Par vælger at tale dirty til hinanden. Ja. Dreng siger: <laughs> Pudrummet har lugter lidt af brud. Det siger han ikke Katrine, hvad er det han siger? <laughs> han siger: "Er du rottefars?" lille lille hun. Rottefar? Er du? lidt lille hun. Svar... Jeg kan ikke sige det uden at grine. Altså nu, jeg... Historien svar... melder ikke, hvad der skete derefter. Jeg har jo 7,6 på Slags Gymnasium, og jeg har også lært at være kildekritisk. Altså, hvor kommer den her historie fra? Den kommer fra en, en nær ven. Den kommer fra en nær ven? Shit, okay, wow. Er der noget internt i det der, alt det der rotteri? Har de, har de Nej, der har ikke været... Øh, det kan være, at de har øh, en rotte fetish. <laughs> jeg har engang fået det en det rotte i øh, indsluttergave af nogle af mine venner. Hvad hedder han? Øh, vi kaldte den Rottigan, tror jeg. Okay. Øhm, og det der skete var, at øh, der var også en mus, den øh, begik selvmord ud over vores altan på tredje. Så. Og Rottigan blev fodret til den øh, lokale dyrehandels slangemager på Amager. Jeg går meget ind for, at man skal tage ansvar for sit eget liv. Så jeg, jeg er virkelig en martyrdyd, den, den mus, øh, ligesom forår. Men, men det er stærkt, og jeg tænker på den fra nu af og for altid. Ja. Altså, øh, jeg ved ikke, jeg synes det der med Frejgaard, øh, det skal være korte sætninger, og det, og det må ikke være for kreativt. Det kommer selvfølgelig an på, hvis du har været i par i længere tid, så kan det selvfølgelig godt være, at det eskalerer. Var det det første, han sagde? Det var det første, der kom ud af deres dirty talk. De har selvfølgelig kendt hinanden længe, de har været ja, længe. Men de har ikke lavet dirty talk tidligere. Ikke, ikke på den måde. De, er du rettet for det. Far, ud med den. De ligger. Han ligger ud med den... den. Det men jo, det er også mere <laughs> en ting er at det er ret voldsomt, men det er også sådan hvordan hæver man barn derfra. Jamen, det Hvis det, det er, at vi tænker okay, det er fucking fantastisk, det lader lad lad gøre det vildere. Ja. Det kan du ikke. Nej. Det kan du det ikke. er der er det mere i, det skal kreativ i, godt i kreative kreative. verden måske. Der er, der, er jo, der er jo også man kan måske bruge lyden af, af den der skildpadde. Der er seks. Vi kan meget se den. Hvad er det for en den der, der der der florerer rundt på YouTube. Er det et YouTube fænomen? Nej. Øh, øh, øh, øh. Det er da ikke en skildpadde. Jo. Nå. Nå, lad os lige summere op oh, her, shit. venner. Jamen, vi har jo, jo ikke sagt noget som helst, vi er øh, også forvægelsen. Lad os lige vi nogle, op. Vi skulle have reptile youth, ja. and, det er 100 på øh, moderat ja. dirty talk, trapp ja. den op, vær med at gå efter kvind, Du må tak. ikke sige mere, det, det, det er fint med lige at sige, øh, øh, knald mig hårdt, eller, eller sådan et eller andet i den stil. Ja, æh, nogle visuelle stillinger og sådan et, det må man gerne. Ja, sørg nu for, kom, det, vi må ikke nå helt til, helt til sengen, det skal være af det, så må man lige tage den, så må man gå til den i gang eller, eller starte i køkkenet, eller andet. Vi må ikke. Vi må ikke, det, det, det, det, man skal få en følelse af spontanitet, også selvom man godt ved, hvad der skal ske, og man har vidst det i seks dage i forvejen. Og med det, så synes jeg bare, at vi skal lige høre et lille nummer. Med øhm, dokumentaraktuelle LCD Soundsystem. Rig til flasken. Kig dybt ned i den. Ej, hvor det godt, Mark. Gør det endelig. Det går helt af mange. Det var LCD Soundsystem. Uh, vi hørte der, som jo faktisk er aktuel med en dokumentar, som jeg glæder mig åndssvagt meget til at se. Jamen, du er også lidt, ja, jeg en, er også en, lidt en lille semi-hipster derovre, ja, jeg ikke? Ej, ej, jeg er lidt. Ej, lidt Nej. nørd. Nej. Katrine, vi skal jo til en leg. Ja, vi skal altså. Og, drengen, og jeg har mig. Ja, drengen, vi skal bruge jeres hjælp. Uh -huh. Og hvad er du glædet til, Katrine? Jeg har glædet mig til at uddele, eller sådan... Giv nogen den her øhm, lille sorte pose fyldt med kondomer og andet. Her i puderummet er vi jo blevet sponsoreret af Johnny by AIDS-fondet, øh, butikken, der sælger alle mulige slags kondomer. Der er altså en tjek her på 6 kroner. Oj, så wow, hvis man lige står øh, i nærheden den. af Yorks ja. Passage og tænker, hmm, jeg har wow. brug for noget gummi, så kan man lige hive sin lille tjek. Jeg hedder Helle Thorning. <laughs> jeg går lige ja. ned forbi Skinnergade og finder mig må jeg? Jeg kan, jeg kan faktisk, hvis jeg lige kigger ned i den, i den flotte, flotte præmie, har fået et stykke mm, sammen her, det, det, det ser virkelig visuelt lækker ud. Øh, så spotter jeg jo en, øh, en tatuering, en som jeg også tidligere har øh, omtalt. Og den kan jeg gengende fra Roskilde Festival. Jeg tror, kraftede mig, at jeg har købt noget lige øh, den sommer her. Det er ikke er umuligt. Jeg er også så gavmild og støtter Det er støtte op Jamen, det alle muligt dejlige. Jeg købte, jeg købte sådan en halvklæde også der. De har halstaklæder, de har. Du har måske endda allerede lagt penge ind ved... Øh. Jeg lavede op mod 40 kroner og kraftede mig nu. Og hende fra AIDS sagde, at det var de bedste kunder, hun har haft i festivalen. Det er okay. dejligt at høre. En anden, som måske var på Roskilde Festival, er den lytter, vi har igennem. Hallo? Hallo? No? Er han igennem? Kan Rasmus. vi høre ham? Han hedder Rasmus. Det ved jeg. Det ved du simpelthen. Rasmus? Ja. Jeg hedder, som bor Der er selvfølgelig øh, lidt telefonproblemer her. Det er sådan nogle gamle handy-nogen, vi har fra 80'ernes tid. Sådan en rigtig hipster. Ja. Hipster-telefon. Oh, så for sat. Så der der noget. sker noget nu. Hallo? Skal vi prøve lige at ringe op til ham måske? Ja, lad os prøve. Har vi hans telefonnummer? Ja, skal jeg sige det højt på radio? Nej, det synes jeg ikke. <laughs> Godt. Ved du hvad, jeg synes... Øh... Jeg synes lige, vi tager en kortbyd musik, og så prøver vi lige at få fat i Rasmus Ganske. Ja, lad os, gøre lad os lige gøre det. det. Her kommer et af mit yndlingsnummer. Det er Boom Club Bachelor, som er løbstopstå. Det gør mig lidt ondt at skulle skrue ned på den her sang, ja. men øhm, jeg tror lige, vi skal prøve igen, og jeg tror, vi har forbindelse til Rasmus nu. Det er rigtigt. Ja, der var han jo. Hej Rasmus. Ah. God aften. Hej. God aften. Hvordan har du det, Rasmus, og hvor er du henne i landet? Jeg står på Nord-Persazanvej på Frederiksberg, og jeg har det rigtig godt. Og det er laver du, Rasmus? Ja. Hvad? Hvad laver du Rasmus? Hvad laver du, Rasmus? Lige nu. Mm? Jeg står ah, okay. lige ud af vinduet. <laughs> måske også sådan til hverdag. Altså, hvem er ah, du? Øh, hvis du lige, kan du godt lide en tur ved stranden og øh, gode middag og rødvin? Og... Hvor corny er du? Ah, jeg er rimelig corny. Jeg har godt i gode middag. God rødvin. Lang god tur ved stranden. Udover det, så læser jeg film og Så for Søren. Oh. Jeg tror måske ja. godt, det der kondom, jeg havde tog på hjemmefra, jeg er måske for brug for det. Du lyder, lyder fandme dejligt, Rasmus. Oh. Er, jeg hjemme, altså. <laughs> Nå, men Rasmus, vi skal jo lege den her leg, der hedder Pornoleje, og du har øh, noget på spil. Der står den her pose fyldt med gutter foran dig. Har du hørt, hvad det er? Ja. Hvad? Har du hørt, hvad det er, der er i? Nej, jeg, jeg har ikke hørt, hvad det er. Vi ja. har en oprisning. Vi har et par tyk gummihandelstimuler, så har vi en masse gummi her fra Amor-gummivaren. Det er altså et tysk mærke. Ej, Det er lavet i Dillenburg i Gørmennie. Hvor kan I søge her? Vi det? Det <laughs> <Ja, så bare laughs> er masser af beskyttelser på Og to øh, checks til øh, Johnny. På checks? Hmm. Er, er det helt neutrale kondomer? Uh, nej, er der, der er lidt at vælge imellem. Okay, godt. Men ret af det, der sker, det er, at jeg øh, spiller en, et lydklip. Ja. Og så skal du finde ud af, om øh, det er på, fra en pornofilm, eller om det er bare for et eller andet, jeg har fundet drengen. Okay. I skal dyst, gætte det, det samme, og I, det er jo en dyst mellem dig og de her drenge fra Shit Happens. Så. Okay. Og du skal lige finde noget du kan larme med. En lyd. Kan, kan Du må også kan Det kan, kan også være du kan sige et eller andet sejt eller klappe helt vildt højt eller Så så jeg ved at det er mig der svare eller hvad? Ja. Okay. Ligesom okay, okay, en box, eller du kan hjælpe eller eller. Kan jeg ikke bare sige klap rigtig højt. Klap. Altså, klap. Okay. Ja, det kan du. Gøre. Prøv lige at gøre så, det. Okay, så så vi så det det. at sige det. Klap. <laughs> Og dreng hvad er jeres lyd? Har I noget, okay. I vil klinke klanke med derinde? Jamen, eller? Yes, ja. Vi har jo den næste her igen. Ja. Skal vi snu der? Hvordan? Okay, den... Prøv <laughs> at slå den i morgen. Det er også så. lidt voldsomt, måske måske måske. Øh... Hvad, Skal vi Skal vi, skal vi, skal vi high-five så, eller hvad? Er det ikke sådan lidt fællesskabsagtigt? Prøv lige... Det er ja, bøsset, men det er sejt. Okay, <laughs> ja. så når I, når I tror, I har den, så uh, råber I klap eller high-five her i studiet. Er ja. I ja. med på ja. den? Ja. Totalt. Okay. Ja. Her kommer første lydklip. Er det porno eller ej? Here we go. Take as much time as you need. You <laughs> need. Ja. Det er, ikke det, er ikke det er ikke porno. Det er ikke porno. Hvad siger? Porno? Vi siger, hvis jer også at det ikke er porno. Jonathan har så ryster på på hende. Dem dem dem dem porno, hvis der var. Ja. Yeah. Ja. Men det er så Maccab's show. Uh. Det er desværre drenge. Nu skal I høre, hvordan det lød øh, lige, lige før det her. Ja, det, der foregår, det er, at øh, vi er ude i Mesterskaberne i Skort. Ej, hvor er det godt at arbejde. Damn. Både for dig, og også for Pindum, Ja, der, der, ja der Jeg vil sige, normalt er det andre, der forbereder til den her live, Og uh... jeg, det er første gang, jeg har været ind på YouPorn. Det, altså... det rystede mig i min grundvold. Ja. Okay. Ja, ja. Der var altså øh, en, en, en strøm af skidesekret, jeg aldrig har set før. Men i hvert fald, er ikke stråler, faktisk. Der er ikke, ikke point er... til er... nogen af jer. Fantastisk. Hvordan ser du ud på Frederiksberg? Hvordan det ser ud, der er meget stille og roligt. Nå, hvad er Der sker ikke så meget. Der er ikke der er ikke så meget squirting. Der sker det lige her. <laughs> er hvad du ved? Du får ikke noget af hovedet. Nej, jeg kan ikke se noget. Jeg jeg jeg, jeg ikke med i noget, i hvert fald. Nej, okay. Nå, okay. <laughs> vinder, er I klar til det næste? Er vi, ja vi, er. Så må ja. I lige opjæle ja. lidt, ikke? Rigtig meget. Nej klapper vi lige? sådan der. Der er blevet her Ja, men vi er klappet herinde, og vi har jo ikke tvivl om, at det er en sportsgren. En sportsgren, som Karoline Vosniakke deltager i. Ja, men vi... venter jo, det er hendes pornofilm. <laughs> hun har jo sådan noget, lige hos vi Det ligger øh, på et andet marked. Skal vi ikke Nå, sige Rasmus, det? Hvad siger du? Vi siger, det er tennis, vil bare lige sige. Nå, Rasmus, hvor er du hende? Jamen, altså... Jeg, altså, jeg er bare Rasmus' modsat, så jeg siger, at det er porno. <laughs> ja, jamen øh... Drengene i studiet, I havde jo ret. Det var, en, uh, det var måske en lidt nemming. Hvor det var sådan nok. Det var så ikke... Uh, okay. Det var uh, Shara Pova, no, den sense. lækre dame. Wow! Som uh, jo uh, skriger på 110 decibel. <laughs> ja. Og hun må faktisk <laughs> Hvad skøtter hun med? Der er jo faktisk... Vil du den uh, Jeg vil sige omkring 16 milliliter i sekunder. Wow, færdig ah, godt sådan. 15. Ja. Nå, øh, i hvert fald så er der point til herinde, så øh, Rasmus, Rasmus øh, hvis du, øh, altså du skal op der nu, og så vil jeg ikke ja. sådan noget, vi ud i en eller anden sudden death. Ja. Uh. Nå, i hvert fald, her kommer den ja. næste. Klap. Ja. Rasmus, hvis sige det? jeg tror ikke, det er porno. Jeg synes også, tror, nu tror jeg faktisk, at vi havde ret i, at det er Gustaf, der bliver kvælt. Og er det ikke en form for porno, Jeg siger jo? Det er, altså, der er bedt der, altså. Hvad siger I, drenge? Vi, vi siger, at det er en eller anden form for porno, som, som Gustaf handler han ved i, hvor han bliver gag på en måde. måde. Kreativt. Præsigt. Ja. Drenge, det er ikke Gustav, men øh, det er en anden, der bliver kvælt. Mm. Det er pænt af at han lige når og siger close your eyes, men øh, hun får stadig ikke spært om gældehelsen. Men... Så vi har ret? Det var porno. I havde ret, drenge. Åh, ja. er Jeg har Rasmus, der oh, kommer yeah. ingen oh, kondomer oh. til Frederiksberg i aften. Jeg er så ked af det. Hvordan har du det lige nu? Oh, altså, jeg, ikke, jeg, jeg kan godt høre, det er to erfarerne herre er op imod. Ja. ja. Men, det er ja. altså folk, der altså. er på YouPow'en rigtig meget. Men... Ja. Shit happens. Shit happens! Oh! Oh! Det kommer til at ride os om en meget, mange år fra. Og med den, Rasmus, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi du ringede. Og pas du godt for dig og selv. Og lad være med at gøre noget God aften. Dumt. Jo, i lige måde. <laughs> God aften. God aften. God aften. Okay. Og med den så synes jeg at er passende, at vi kan spille en lille, en lille nummer med ham her Ruben. Du lytter til en podcast. Katrine, en sang, som er højst upassende at gå og synge, men som vi dog har haft på Jernet ja, i de sidste uger, der har jeg ligesom haft Rod Stewart på hjernen ja. Det er lidt en belastning, men ja. Venner, vi skal til at runde af. Klokken er ved at være midnat, og øh... vi har jo bedt jer øh, finde jeres theme, jeres øh, love. Vi har jo det her mixtape inde ja. på vores Facebook-side. Vi har overhovedet ikke nævnt i dag faktisk, at vi er på både Instagram, Twitter og Facebook S samtlige ja. sociale medier. Nu går I lige, går lige ind og ja. like os der, også jeg. Ja. Hvis ja, skal vi får lidt kendiske promovering, ja, så vil det virkelig rigtig det godt de for Det minutter. For Men i hvert fald så har vi det her mixtape af sangen, der går god Og når vi er færdige ja. med at sende det her semester, så har vi simpelthen The Ultimate Playlist, mm. som man bare skal sætte på. Ja. Boom, og så er der bare Sweet Lovin'. Det, det er så let. Indtil videre har, have har vi et, øh, Spice Girls, Ja. Min ja, Become are... One, vi har karl marx oh, det? og så brak. har vi et lille stykke Janty-Low. Så wow. drengen har, har I diskuteret lidt? Ja, altså, jamen vi har jo ikke rigtig fået diskuteret. Jeg har jo taget stokken ikke, som man siger. Ja, lige præcis. Og, hvad, og der kan man også lave lidt spændende sjov med det, om det, om mm. det er ikke-stokken, eller om det er, stokken, om ja. det er et, et, et symbol, jeg snakker om nu her. Men det er... Den maskuline stok jeg har taget, du har været på arbejde i dag, Jonathan, jeg har ligesom taget tæten omkring mm -hmm. det. Jeg siger, men lad os nu lige høre en gang, hvad du har at byde ind, men det kan jo være, at vi er heldige, at vi rammer ind på det samme. Jeg siger, det er jo forskelligt, hvilken for musik man skal have, efter hvad det er for en klær, hvad, hvad man skal i gang med. Om det er et hurtigt kortet ude på stranden. Eller i havnen. Eller det hurtigt ude på havnen. Eller om, ja, ja. Det, er, om det er et som samler 6, 6, på den 6 6 gang. På, på men drange, vi skal okay. have, vi skal have den alternativ og det skal gå stærkt nu, fordi det. Okay, vi så vil også, jeg sige det, som jeg har været. Jeg skal ikke stresse på seks, men Nej. lige det her. Okay. <laughs> okay, hvis, okay, hvis vi der vil have madkørsel, nu. Ja. Hvor Okay, så, så kan vi så er diskussionen afskudt, og jeg siger, ja, fordi at du er simpelthen sådan en seksmand, Jonathan, fordi du er så sexet, og fordi at vores tanker selvfølgelig går over til til nogle af de andre æ, mandlige skuespillere fra serien og og Nikolaj Stavkolen og. Og, og, om jeg er, jeg varm, jeg så der det kunne ikke være, det. Det kunne ikke være jeg har en mandagere gange, vi ville komme, vi, vi kom. men det er nogle 6 og 4, rum, syvltoft, jeg har aldrig set piger, med, øh, sådan nogle med, til, med, at, at han skulle have sig en ordentlig rusketur, skulle han have, jeg de alle sammen, og de liker alle jer, og jeg siger, og jeg siger, derfor, det den til Jonathan, til Robens Søltoft, med ære. Tak for i aften, dreng, og tak til jer, vi Tak for aften. Huh, puh, puha, puh, det rummet, puh, de rummet.